At den her podcast, den er betalt og sponsoreret af Adidas og Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdbudkasse med Mobile Pay Box. En sejr fra at komme til VM og en målskruer på hele 26-0. Det er altså fax for det danske landshold der lørdag slog Moldova med 4-0 og nu er mikroskopisk tæt på at komme til VM i Qatar næste vinter. Ja, allerede et, et VM som er meget omdiskuteret øh, allerede nu her og det bliver det med sikkerhed også når vi nærmer os slutrunden. Mit navn det er Sandro Spasuevich, og du har tændt for mandagsbold, hvor vi i dag skal nørde det danske landshold og kampen mod Moldova. Og så kigger vi også lidt sådan frem og tilbage, alt efter, ja, hvad vores gæster de synes om, om hele situationen omkring det danske landshold. Mine gæster i dag det er dig, Martin Nørnskov, tidligere professionel fodboldspiller i, i mange klubber. Velkommen til. Jo, tusind tak. Og øh, Mikkel Nør, tidligere fodboldspiller ja. i... Mange klubber, eller nogle? Ja, ja, en håndfuld. Og øh, redaktør, journalist inde på, øh, på bold.dk her. Ja. Velkommen til. Tak. Vi skal snakke om, øh, om Danmark og om øh, landshold. Hvordan har I det, inden, med, inden vi lige går i gang, hvordan har I det med de her landskampspauser? Det, jeg har det sådan lidt, det deler nærmest sådan lidt befolkningen. Nogle synes, de er fede, andre synes, det er fucking træs at have den. Hvordan har du det med den? Jamen, jeg synes, det er fedt. Altså, det danske landshold er altid øh, en speciel ting at få lov at se. Øh, jeg er desværre ikke få lov at få en, en masse kampe at sætte på bænken en enke gang, uden at komme ind. Mod? Øh, det var mod Østrig. Uh, I, jeg altså, I en hvad? I, var det, en, uh... det var en sidste testkamp uh, inden uh, slutrunden i Sydafrika. Så jeg var med til at indspille den der Danish Way of Rock med <laughs> sin kamp. <laughs> ja. Men uh, det var så også mit eneste bidrag til det. Nå, jamen, det, er, det, er, det er så meget mere end, uh, end os to andre her i studiet, så, uh, <laughs> så det er fedt. Hvad hedder det? Som journalist, når, uh, når der er, hvad, hvad er det, gør det noget anderledes? Altså Har du en, en anden feeling omkring... Uh, end... Der er jo nogen, der hader den Ja, men altså, jeg kan godt sætte mig ind i det der med, med Folk, der holder med klubber jeg Synes den er irriterende, fordi så er der et, et par ugers pause, hvor deres favorithold Ikke spiller, men uh, som, uh, som Journalist her på Boll.dk, er, er det en fed uh, Begivenhed, uh, fordi vi uh, Ligesom får uh, rigtig mange Udlandsprofer hjem, som vi får muligheden for at snakke med Som vi ikke gør normalt i klubben Men er det mere tilgængelige? Øh, ja, altså for os, når de ja. er hjemme, ja, bestemt. Altså, det var endnu mere før corona, fordi der havde vi altid muligheden for at komme op og snakke med, med alle spillerne den første dag om mandag ind i Helsingør. Det har corona så satte en bremser for. Øh, nu er det jo en, en god håndfuld, vi får lov til per gang. Ikke? Men vi, øh, jo, jo, vi, vi, vi får stadig mulighed for at, at snakke med dem øh, på en måde, som vi ikke gør i sæsonsløb, hvor vi, vi skal igennem klubberne for at få fat i dem. Og så er de vel også blevet mere åbne landshållet øh, med tiden. Fordi jeg husker, der er en gang, hvor... Hvor jeg har hørt, at journalister havde mere end svært ved at få lukket... Øh, ja, du kaldte det Eller det har, det har I, ja. journalister, har jo kaldt det. Hvor, ja. Er det, de, de er blevet bedre? Ja, det synes jeg. Der er, man kan få mere ud af at snakke med dem. Det er lidt mere ærligt, og ikke så meget øh, politik, når man, når man taler med dem efter. Fedt. Det øh, åbner også op omkring, at, at ja, fodboldspillere nu om dagen har bare lettere ved at åbne op på dagen. Det er også en anden tid. Lad os hoppe ud i, øh, i jeres øh, rundens detalje, som øh, i den her sammenhæng og i de her sammenhænge er sponsoreret af Adidas. Der har det her slogan, der hedder Impossible is nothing. Og øh, det bærer os jo hen til, at, øh, at rundens detalje kan være noget lækkert, øh, det her med Impossible sådan noget, Men det har også som regel også, at nogle gange været noget, noget sjovt, et sjovt aspekt, jeg har taget med. Så øh, Ørnskov, hvad har du som øh, rundens detalje? Jamen, altså, min rundeste tale, den, den, den synes jeg, den ligger i, at Danmark igen og igen har vundet, og har sørget for at vinde, hvor modstanderholdet ikke har scoret. Altså, den rekord, øh, og det der med at begynder at snakke om at være historisk, som de bare skal blive ved med at og, og køre det på måde. det synes jeg er imponerende, at man kan gå igennem en pulje på den her måde, som de har gjort indtil videre. Det er helt vildt. Det skal vi også komme ind på. Den hedder... 26-0. Ja. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Øh, men det kommer vi op og sende på senere. Fed øh, og helt enig i, i den, du har med. Når hvad, øh, hvad har du som rundt detalje? Jeg gik med vores øh, svenske bror, Alexander Isak, der lavede et øh, kongemål ja. i weekenden. Øh, mod, eller ikke i weekenden, det var, det var i sidste uge. Mod Kosovo øh, ved stilling 1-0. Modtager bolden ude ved sidelinjen og lige laver en kanal på en modstander og trækker ind i banen og smækker den op i krydset. Det er sådan noget, man bare godt kan lige at se. Altså, det, er, det var et super fedt mål på et, på et godt tidspunkt for Sverige, der er ligesom uh, cementeret sejren med, med målet til 2-0 så det var, det var et super godt mål. Den har faktisk ikke engang selv set, uh, så den gøre. kan jeg hoppe ind uh, og se. Den ligger på bold.dk, kan jeg lige sige. <laughs> god reklame. Men Isak, han har faktisk gang i, han er også gang i et jeg ved ikke om jeg skal kalde det okay EM, men der var der en, han viste noget under EM, hvor man tænkte, og efter en god sæson også i, i Sociedad. Mm. Du følger den spanske liga, det er der en, en måske en en kommende storspiller. Ja, der er store forventninger til ham, både i socialt men også for Sverige. Og han, øh, altså han, han fortsætter udenbart med at, at imponere, i hvert fald med det mål, han lige har lavet her. Øh, starten i sæsonen har været sådan lidt blandet, men øh, det så i hvert fald rimelig godt ud i det, med det, den scoring her. Isaac, fedt. Jamen, øh, til jer derude, hvis I har nogle spørgsmål, så er I altid velkommen til at skrive, og det kan I gøre til mig på øh, podcast eller til mig personligt på sandrosnabelagbold.dk og der vil jeg så tage nogle af spørgsmålene med og det er der blandt andet ja, det er der er nogle af jer der har gjort til mig i forhold til Superliga-runden og det er fedt, I gør det, så vi endelig ved og så lad os hoppe ud i første halvdel. Ja, I første her, der skal vi så kigge nærmere på det danske landshold og deres kamp i lørdags mod Moldova. Og så generelt hele den her vibe, der er omkring landsholdet efter en, en slutrunde her i sommer. Kamp mod Moldova. Vi skulle altså en tur forbi øh, i, <coughs> der var en tusse i halsen, i syvende kvalifikationskamp i vores gruppe her, hvor det jo ja, vi forventede, at det ville blive en walk in the park. Øh, og det gjorde det også. Vi vandt 4-0, og der var fire forskellige målscorer, Ørnskov, som spiller. Hvordan er det egentlig at gå ind til sådan en kamp her, som dansk, -dansk spiller velvidende om, at man skal møde et... Nu må du rette mig, hvis det hedder, hvad hedder det? Moldovisk? Nå, hedder det det? <laughs> <Hvad> hedder <laughs> jeg faktisk ikke helt på ja. ja, tror man skal møde et Moldova-hold, som er meget <laughs> undertippet. Hvordan er det at gå ind til sådan en kamp, hvor man ved, man skal vinde? Jo, men... Jeg synes der er sådan det flere forskellige aspekter i det for der er jo det der i det, at som du så så flot selv får lagt op til, at man kan kun tape, altså, og et uregjort er også et nederlag. Øhm, så som man ved at, at sejren det er det eneste som er godt nok, og med det så har man måske allerede fået lidt ekstra pres, som man så siger en, en landskammeren konfliktionskamp der vil selvfølgelig altid være noget pres på og den del den den, ja, den ligger lidt i sig selv. Men der er da ingen tvivl om, at det der med at være underdog til en kampe, det nogle gange kan give noget ekstra energi som spiller, øh, fordi man i føler, at man ikke har noget at tabe. Det der det modsatte, det kan give et, ligesom et ekstra tyngde. Så vil jeg sige, at de her spillere er jo vant til at, at, skal, at skal præstere under pres, så siger de er måske mere vant til det. Men, men der er ingen tvivl om, hvis man som danske almindelig Superligas har spillet en af de mindre hold, der har selv prøvet i Sikkelborg, hvor man ikke forventede at vinde hver eneste gang, og så det der skift, og så kom til et sted, hvor man skal vinde hver gang. Det, det, det skal man vinde sig til. Øh, men jeg vil sige, det er, øh, det er lidt specielt det der med, at man føler, man kun kan tage. Men er der også forskel på, om hvis vi havde et dansk landshold, hvor det ikke kørte for den, og så skulle møde Moldova, hvor man stadigvæk tænker, at det skal være walk in the park. Det pres, der er der, kontra det pres, i godsøgne, der er nu, hvor det hele kører, og man rider på en bølge, og man skal vinde over Moldova, fordi så er det måske ens mindset er i, at jamen, selvfølgelig vinder vi den her kamp. Der er vel også en, en stor, stor forskel der? Det er der ingen tvivl Hele den der positive vibe, der kører omkring det, land, det danske så lige nu, gør nok også, at man et eller andet sted ikke tænker over, at det er en kamp, man burde vinde. Fordi som det virker til, så har Julmanden fået bange ind i spillerne, at du ved det der holde fokus på, det er sådan de der ting, som man altid snakker om. Altså om, at man skal være fokuseret, at man skal sørge for at smide en masse intensitet ind i kampen. Altså det, det værste, der kunne ske, det var ligesom det, man så i anden halvleg var sket i første halvleget. Øh, og det skete der ikke så et eller andet sted, selvom at det var en, det var måske ikke den kamp, man husker øh, om, om noget tid, øh, så var det alligevel en flot spillet kamp af det danske landshold, forstår på den måde, det er svært at spille de der kampe, og de kommer ind og leverer det, de skal, og ja, det var måske ikke... Øh, det var noget bøvel i anden halvlej, øh, men, men de gør deres, deres ting, og det, det, det er skulle stærkt. Hvad siger du til kampen? Når, fordi den ligger ud med ret hurtigt i, i første halvleg. 1-0, 2-0, 3-0. Øh, ender så godt også 4-0 i, i første halvlej. Øh, og det virkede jo ret meget sikkert, så der var den jo vel kørt. Hjem. Hvad siger du? Nu kan vi dele den op i, i første halvlej. Hvad siger du til den? Jamen, det var overlængt. Altså, jeg var også lidt spændt på... Altså hvor nemt vil det blive, fordi der er ingen tvivl om, altså også meget når man så på den første kamp i Herning, at Danmark er jo klasser, altså mange der bedre end Moldova. Men man skal også sige, det er jo ikke altid den nemmeste kamp at gå ind til, hvor man er så klar favoritter alt, så på en udebane, der måske være lidt svært og lidt anderledes at spille på. Men altså det, jeg synes bare det viser lidt om den klasse der er på det her hold i øjeblikket, at, at den klarer de også. Altså når man kigger på nogle andre landshold, som over årene har været meget meget suveræne, så løber de ofte ind i nogle kampe, hvor de skal kæmpe ret meget med det. Uh, og allerede efter første halvleg var den her kamp jo for længst lukket. Så de, jeg synes bare, det viser noget om den klasse, der er på det her hold, at, at de skal nok få det åbnet op. Altså også efter en lidt, lidt svær start, hvor man lige skulle finde sig selv. Så efter et kvarter 20 minutter, så var det jo bare overliggende derfra. Hvad siger du så til... Fordi så, så går vi jo så ind i den anden halvleg, hvor tingene ikke på samme måde fungerer, som de gjorde i første. Hvad skyldes det? Er det... Nu har jeg tusind i halsen igen. <coughs> Men er det bare, er det, bare er, det, er det naturligt, at vi får sådan et, et lille dyk på kampen i forhold til, at, at den er hjemme? Ja, altså jeg er jo sikker på, at Huma har ikke siddet nede i pausen og sagt, nu skal jeg bare ud og slappe af og hygge jer og køre den hjem. Altså jeg er da overbevist om, at han har bedt mig om at køre på, men også foretage udskiftninger, øh, som jeg også synes er det rigtige at gøre, fordi at den var lukket, og sådan en simonkær har så kæmpe lidt med skader. Selvfølgelig skal han ud, når den er lukket for længst. Øh, så jeg tror da, han vil nok være lidt skuffet over, at det gik så meget ned i gear. Og, og vi fik skabt mere. Uh, vi kunne godt have scoret flere, og Moldova var aldrig, aldrig, aldrig rigtig tæt på, så det er ikke, fordi jeg synes, det var en, en dårlig præcision på den måde, men, uh, men altså, det var da... Jeg tror ikke, han er bekymret, fordi den, den var hjemme for længst, og det var bare en professionel indsats, hvor det bare blev, blev, blev lukket ned, kan man sige. Man hørte jo Thomas Gravesen i, i studiet sidde efter kampen og sige, og det gjorde han også mod Skotland i parken, hvor han sagde, at de skal køre på, Jan Haller, at de skal smadre igennem, og det er ikke godt nok, og han er, han er den, der er den kritiske ind i studiet, ikke, ikke at de andre ikke er, men, men han var kritisk i forhold til, at han synes ikke, det er godt nok, at Danmark ikke bare ender med at, at, at, at save en modstander over i anden Kan du følge kritikken? Fordi at, at nu ser vi jo det her med, at, at det er jo ret naturligt måske, at man dykker også i forhold til, at man har en kamp på, på tirsdag, som så er i morgen i forhold til, at vi sidder her i dag mandag. Men, men hans kritik? Jeg forstår godt, hvad han mener, og det er også fordi, at vi heldigvis har et dansk landshold, som gør det så godt, som de gør. Altså, der er jo ikke noget værre end som hold. Øh, og sådan komme bagud øh, og allerede godt ved, at den her kamp er slut, og man skal ud og spille en helt anden halvleje, altså og så gå ud og møde et hold, der bare bliver ved med at mose på, altså det, det er den forfærdelige følelse, som, som spillere render rundt på, så jeg forstår godt, hvad Thomas Gravesen siger øh, så må jeg så sige, at jeg sad jo og så i tv og når i tv, der lød det, der kunne man, lød det i hvert fald, som om, at det var de danske tilhængere som man kunne høre, øh, hvilket også gør at det var fantastisk med den gode opbakning. men gør måske også, at der er ikke den der samme intensitet øh, i den der som også gør, at det er spilleren selv, der skal bringe den ind. Og så altså, en lille smule kredit til Moldova. Det var de, var gode til i de første 5-10 minutter. Det var at presse frem og ikke stå og bare tage imod. Og det var lidt det, de lykkedes med i anderledes. Det var, at vi spillede en lille smule for langsom, og derfor lykkedes det Moldova at holde deres preslinje lidt højere. Og derfor blev det den der råde kamp. Så jeg forstår godt, hvad Thomas Grausen har en gang hvis vi skal løfte Danmark til et, et, et next level, øhm, jamen så skal de da også gå ud og, og bare bragløs og vinde 4-0 i Men det er også, øh, altså så begynder vi også at lede efter noget, som, som altså, bare for at finde et eller andet fejl, ja. fordi altså det, det, det er lidt åndfærdigt, at man har vundet alle kampe, og de har ikke lukket mål ind, og vinder også 4-0 på udvalget mod Moldova, altså ja... Jeg forstår godt, hvad Ravsen siger, men... Øh, men er, det, er, er hovedet ikke, i sådan en kamp her, når man fører 4-0, og nu har du, du spillet på, på højt niveau, i Ørnskov, er, er hovedet ikke lidt videre fra den kamp også? Det, hvilket er rent menneskeligt, jo. at man allerede har placeret sit hoved til Østrig-kampen. Der er ingen tvivl om, og det, og det er også, fordi det, den får sådan en speciel øh, det, noget, effekt, fordi det er der, vi kan ligesom kvalificeres. Så det er ingen, det er ingen tvivl, det, det, det vil være umenneskeligt at komme til at tænke det næste skridt frem, samtidig med også, at Hård hårdt sagt, så bliver Anhaler lidt ligestanden som en træningskamp, øh, hvor man har tre mål. Det er at vinde, ikke blive skadet, og, ja, og så i den her tilfælde her heller ingen karantæne. Og det lykkedes mig, med. Øh, så er jeg med på, at Nørre skåret på den der, øh, der Jørgens og ja, han havde skåret to mål, hvilket har været fuldstændig vanvittigt. Øh, jamen, altså, så har vi set og sagt, at Anhaler også har været godkendt. Altså, nu er det sådan lidt, ah, vi, vi vi gerne vil lige, lige lidt for forvandt, og gerne vil have haft et mål eller to, ikke? Hvad med, fordi der bliver foretaget fem udskiftninger i anden halvleg Nørre, Dolberg, Vestergaard, Mathias Jensen, Joachim Andersen og Cornelius, de kommer ind. Det er også svært som indskifter at komme ind i sådan en anden halvleg hvor vi lige har snakket om, at mindsetet på holdet er måske til tirsdagens kamp. Også svært at komme ind som indskifter og skulle gøre en impact. Det ser i hvert fald sådan ud. Og jeg kan godt, det kan jeg godt føle at når, når holdet ligesom er lidt lukket ned, og de bærende kræfter måske dikterer tempoet lidt ned, så er det svært at komme ind og gøre den helt store forskel. Det var, synes jeg heller ikke, rigtigt, at der var, nogen, der var nogen, der gjorde. Man kan sige, at det er i hvert fald sådan nogen som Dolberg og Cornelius har i hvert fald chancen for at gå ind og spille sig på holdet til på tirsdag eller til i morgen. Jamen det er det. Ja, Æh, og det fik de jo ikke gjort. Altså jeg synes, Cornelius leverer sig en meget god indsats at prøve og prøve at prøve. prøve. Men... Han har også kun de her været. Han kommer ind ja, han han ikke i 17, tror jeg. Ja. Dolberg har længere tid op, men, altså, det er jo også lidt op til, til, til Dolberg, kan man sige, og Mathias Jensen måske nogle af dem, og, og ligesom gå ind og vise, at de er tættere på startstilling og vise, at de skal spille den her vigtige kamp, som så er i morgen. Øh, men det synes jeg heller ikke rigtigt, de formodede. Øh, det blev, øh, det var ikke kun deres skyld, men, men det, der, vi faldt i hvert fald niveau af, af de indskiftninger. Om det så kun er derfor, det tror jeg nok ikke. Jeg tror også, at, at holdet gik ned. Men, øh... Hvis vi lige skal tage den off script her, hvad i forhold til, for nu ender du selv i morgen, tirsdag mod Østrig. Hvordan... Øh... Hvordan tænker du i forhold til en start-elver i forhold til den, vi så nu, nu her mod Moldova? Er der nogle, tænker du, vi kommer i den, i den samme elver, som øh, jo altså, nærmest ligner i stærkeste i forhold til også med, med skader, hvad der har været før? Hvordan tror du, at, at den kommer til udfolde? Helt ens. Altså, tror du det? Ja, det tror jeg. jeg. Jeg synes ikke, der var nogen, der spillede sig af. Altså, jeg synes jo, der var nogen, der ikke spillede op, helt op til niveau i forhold til, hvad de skulle. Men øh, jeg er ret sikker på, at det julemand så øh, fra de bærnekræfter, øh, at det, han også vil se igen i morgen. Og jeg tror også, det er derfor, at de starter fremien. Men så også på foran og tænkte, okay, skifter han lidt mod Moldova? Altså kommer vi lidt og ser et lidt andet hold? Men det gjorde han jo ikke. Og det så vi jo mod, mod færøerne, og der kørte det ikke. Nej. Tror du så noget? Tror du, det er også det, han har lidt haft i, i tankerne? er det nok. Og jeg tror også, at han havde frygtet, at det ville blive en rigtig bøvlekamp, hvis man skiftede for meget ud. det gjorde det jo så ikke. Og allerede efter 45 var den lukket, ikke? Og så kunne han begynde at skifte lidt ud. Så nej, ja, han han kommer til at stille med, med samme opstilling, det er, det er jeg ret sikker på, eller meget sikker på. Jeg føler mig helt overforstående. Tror, tror du også det, Ørnskov? Ja, langt til og vejen, så tror jeg også, at det det, han, det udtryk, som vi så før os alle, var rigtig godt. Hvis man skal være lidt kritisk, så øh, på den der kamp, vi lige har set... Altså, så havde jeg ønsket, at man havde set uh, Josef Borgelsen score, fordi han har trods en del store chancer, og det var næsten som om, for hver chance, han fik, så, ja, så, så sparkede han, eller han var tættere på at ikke at score, end at score. Uh, og, det, og det kunne man godt se til sidst, den der kæmpe chance, han har, at han sparker to meter forbi målet. Ja. Altså, den gjorde lidt ondt på selvtilliden. Så, ja, jeg vil sige, jeg ikke siger, men man kan sige, at uh, hvis uh, Dolberg, han har bræde med ind til træning, så, så, så, så kan det måske godt være, at man, man overvejer at, at, at tage ham med, men, men, men umiddelbart ligger der det til at, at, at bringe det i sammenhold. Men er det, er det måske en, er det en ulempe ved det her danske landshold, at vi har, fordi hvis vi kigger ned på Keeper, der er jo ikke noget spørgsmålstegn overhovedet, og vi har den her træbarkkæde, der, der vil jo heller ikke stille de store spørgsmål, og så øh, med backs og med Midtbane i Højbjerg, der er vel heller ikke de helt store spørgsmål. Er det ulempen ved det her danske landshold, at, at vi har sådan en fast men ikke sige, Det er jo ikke en elver, man lad os bare sige 7-8 spillere, der spiller hver gang. Og så er det måske op på, på de forreste pladser, at vi skifter lidt ud. Eller er det netop styrken, at man har et hold, der er spillet sammen? Altså, jeg synes, det er styrken. Jeg synes, at vi har den her stamme her, som bare er så urokkelig. Det er jo sgu der ligesom fungerede for os så godt under EM og gjort det i så lang tid. Så jeg, synes, jeg ser det som en klar styrke. Det, det er rigtigt, der ikke er så mange pladser til salg. Altså, skulle der komme en, en, en udskiftning her, så tror jeg også, at det, så kan det blive det Christian Nørgaard. Og det er bestemt ikke, fordi jeg synes, han var på nogen måde dårlig dårligkørende. Tværtimod, synes jeg, han var vores bedste spiller. Men det kan jo godt være, at Julemærk ville gå tilbage til 300 årsvarer, og så er det nok ham, der ryger alt af det. Altså, Volden Delaney og Pierre Mille. Øh, så ja, det øh, ej, jeg ser det som en styrke, at, at vi har de her otte, ni spillere, meget der bare spiller fast, og så er der nogle få pladser at kæmpe om. Øh, I forhold til Yusuf er jeg helt enig, at altså, det var ikke godt det var de afslutninger, altså det er tre meget meget store chancer, hvor han skal score næsten tre mål, havde han sagt, ikke? Og den sidste især særlinje jo at han har bløddet for selvtillid, når han sparker forbi på den måde. Men han spiller mod Østrig, altså det er jeg helt sikker på, fordi han har det her den her rollebehold med at ligge det første pres, som man er så uhyggelig god til, ikke? så altså, det har man jo nok mere brug for mod Østrig, end man havde mod Moldova, så han er ikke spiller sig af. Det tror jeg ikke på. Og nu, nu sagde jeg jo så også da jeg nævnte det her, der det der jeg også en træbakket, for det er rigtig nok nu spiller vi jo, altså, der er jo også en variant, man kan spille fire bage eller, eller tre bagi. Det er jo vel også styrken i, at man så kan skifte ud og, og putte den her ekstra forsvarsspiller ned, eller ej. Men hvis jeg kigger på lidt på, på selve præstationerne her imod Moldova, er der nogen, I har sådan, nu, nu nævner I jo så, hvad hedder han, Yusuf Poulsen i forhold til den, måske mindre gode præstation. Andreas Kåhlsen, han spiller en, en ret fin kamp, især en, en første halvleg. Hvad siger du til, til præstationen fra hans tid af? Jamen, den var, den var god. Uh, han skulle lige lidt i gang, han lykkes ikke med de første uh, par men derfra så var det klart hans side, uh, som alt det blev skabt med. Uh, og det var vel også omkring hans fod, at uh, ja, stort set alle mål, de, de kom bare, uh, Så so, so, so, det, det var en stærk indsats uh, for en spiller, som måske ikke sådan top lige sådan på på sit eget på sit eget Nej, det vil være, det, det ja. vil være, ærgerligt at sige, og den skal vi ja. snakke om i ja. anden eller. Men men jeg, har, jeg havde ham blandt andet til EM til hver en af de her spillere der, der skulle bryde igennem. Og som spiller der skulle starte ind til medaljer for Danmark under EM. Det gjorde han så ikke. Men han spiller jo vel han er velkampspiller i den her kamp. Jeg synes, det er ham og Christian Nørgaard, ja. Faktisk de sådan lidt to nye i godsøjen, der, der kommer ind og leverer bedst. Og hvad er, det, hvad er det, der lykkes så godt for den begge to? Altså for Andreas Grosen handler det om, at han, han øh, har slutproduktet på. Ikke? Altså han, han er kampafgørende. Og det er jo det, man gerne vil have for sine angriber. Hvor jeg nogle, nogle gange har tænkt lidt, når Julemand stiller med, med Joseph Poulsen og Brathwaite, så er der rigtig meget hårdt arbejde, og rigtig mange dybteløb, dyb og meget i holdets tjeneste, men når det så skal afgøres, så er det ikke altid, de er der. Og der synes jeg også en som Andreas Kålsen er mangler klart noget i det defensive og det, det, det taktiske pres i forhold til de to andre. Men bringer sig til gengæld noget mere individuelt og, og udfordrer bedre og, og bare mere målfarlig. Så han viser jo bare det, han kan. Altså det er jo at blive farlig foran mål og, og sparke mænd og lægge op og trække straffespark og så videre. Og Nørgaard var jo bare, som vi kender ham efterhånden, altså han, han er bare fuldkommen urokkelig rolig på bolden og vinder sine dueller og så får, sendt bolden videre til dem, der skal have den. Så han er jo bare sindssygt god på den der defensive midtbane. Altså er han i gang med at tage sådan det næste skridt? Nu, han spiller jo Premier League nu her, der har han også, så vidt skal der har han også scoret faktisk. Ja. Er han ved at tage sådan den næste skridt til at øh, ja, men måske om en, om en sæson halvanden, at, øh, at vi skal se ham i en endnu større klub end Brentford? Det tror jeg. Altså jeg tror både i forhold til landsholdet, at når, når vi skal spille med fire mænd i forsvaret han en defensive midtbane, så er det hans fra nu af. Så kan det godt være, at han bliver offer for en taktisk udskiftning på et tidspunkt. Men ellers er det ham. Og i klubregi, ja, så, øh, så ligner det, at han forvist omverdenen, at han er en, en rigtig really god Premier League-spiller. Øh, skulle Brentford ikke klare den, er jeg ikke i tvivl om, at han fortsætter enten i Premier League eller til en anden topliga. Og selv hvis Brentford, som det ser ud nu, overlever, så tror jeg stadigvæk for over at se en større klub i næste sæson. I hvert fald gang i noget godt noget derovre, og det har Brentford også helt generelt. Hvis vi skal kigge på, på sådan hele... VM-kvalifikationen, øh, så står vi faktisk i en situation med, vi, med en sejr i morgen tirsdag kan komme til, øh, til VM, og det er efter otte kampe, altså to kampe igen, ørenskov. Først og fremmest tror du, at øh, tror du, at vi klarer den i morgen? Ja, det tror jeg. Det tror selv mod Østrig. Ja, men jeg, jeg, jeg, jeg er med. Altså, altså, det eneste man kan sige, det er jo det der, nu har du indledt, vi havde hele den her chance med at spørge omkring det der med at spille en kamp, hvor man kun føler, man kan tabe og ikke, ikke kan vinde. Øh, så er der sådan et eller andet i det her med, at, altså, du ved, den er lige foran, ikke? Altså, og øh, det giver også et eller andet specielt, men altså, på hjemmebane øh, mod øste, og man har vundet alt, og skåret 26 mål, og lukket 0 ind, altså, man skal også være meget, meget negativ og pessimistisk, hvis jeg skal sidde og sige, at jeg ikke tror, de kan. Men, man plejer jo tit at høre fodboldspillere sige, at vi har alle kampe fra nu af, det finaler, det er jo noget lort at høre, fordi det er det ikke, altså der er nogle kampe, der er vigtigere end andre, men der kommer bare tre kampe nu for det danske landshold, hvor hvis man ikke får den i Østre, så kan man få den næste gang igen, eller næste gang igen, der er tre matchbold, kan man sige. Tror du, det vil sætte sit præg på, på kampen, vi ser mod Østrig? Nej, jeg tror, de fortsætter, som de har gjort i et år snart, eller meget jeg har tænkt nogle gange at sige, okay, nu, må, nu kunne der godt komme en kamp med et formdyk, øh, men det er ikke kommet endnu, altså tværtimod er de jo bare, det er jo bare en maskine, altså det, det er jo fedt at se, de maser bare på, og de har bare så høj intensitet, og det, det tager de jo så med sig ind til næste kamp mod Østrig, som er lidt en, en grog bokser, som øh, ikke ja. har levet op til, til deres ansigt overhovedet, og, øh, og taber de jo i, i morgen i parken, så ser det jo rigtig svært ud for dem, og det tror de gør, altså jeg tror det er de, de møder bare et, et landshold, som lige nu er et niveau eller to år, dem selv. Og jeg er, er sikker på, at, at det her, jeg tror jeg det er Andreas Cornelius også, selv har udtalt sig det, til os. Blandt andet, at uh, nu har de sidste par kvaler, har de jo vundet i Dublin. Uh, nu kunne de godt mm. tænke sig at prøve det i parken, og ligesom for, for, for et fylde parken, og holde en stor fed fast, når de uh, har sikret sig VM-billetten. Og så kan de bruge de sidste to kampe til. Jeg tror ikke, de kommer til at eksperimentere som sådan, sådan, men altså, de, de kommer til at gå ind i denne kamp i morgen med lige så høj intensitet, måske mere end de sidste kamper, så tror jeg, at de får blæst Østrig banen. Ja, fordi østrig, altså østrig, østrig ligger på 10 point nu, de er færdige, hvis det er, at de ikke får point mod Danmark. Øh, fordi både Israel og Skotland, Israel har Moldova, og, uh, Skotland har Moldova, Israel har Moldova, sorry, og Skotland de har færøerne, så, så der er Østrig jo sat af, hvis det er. Men det er jo en helt vild præstation, det her med, at man har en 26-0-målscore, øh, kun har vundet, og jeg mindes ikke, altså vi har jo ikke, jeg kan ikke, nu har jeg jo ikke statistik på det, men i forhold til at, at skulle tænke tilbage på alle de her danske landshold, der har været, øh, også fremadrettet, hvor vild en præstation vil det være, hvis det er, at det, at det lykkes? Fordi, kan man sige, det er jo lige øh, kirsebadet oppe på toppen. Et eller andet sted er det ligegyldigt, men alligevel, så er det overhovedet ikke ligegyldigt. Jamen, der er ingen tvivl om, at altså, jeg ved godt, det måske ikke er dødens i, men bare det, jeg har, har gået igennem, altså det er jo det, man ser måske det spanske hold, da de var på toppen, at de gik igennem hele øh, hvad det, kvalifikationen uden at tabe, eller sådan altså, du ved, det, det er sådan noget, kun de største nationer kan præstere, øh, vi er i gang med at, at præstere, hvilket er sådan altså, helt vanvittigt, vanvittigt flot. Altså, og det er også det, jeg synes, jeg bare lige for at runde det der kamp mod Østrig, at det, det, altså, Danmarks største styrke, det er jo, at at det er jo et, det er et hold med nogle individualister oveni, altså som bare, så, så, så, man kan ikke se et eller andet sted, at de falder ud. Altså det er jo ikke 11 kæmpe stjerner, der spiller i de største klubber, som tænker, okay, nej, nu kan vi godt slappe lidt af. Det er det jo ikke. Det, det, det er jo ikke bare 11 spillere, men en hel trup, der virkelig kæmper for hinanden og for Danmark. Så ja, altså hvis vi kan gå igennem den her jeg kan næsten ikke engang sige det, men hele den her gruppe, uden at, uden at, altså at lukke et mål ind og oven i købet ind, alle kampen, det vil være fuldstændig vanvittigt. Tror, tror du, det lykkes? Jeg håber det nu. Jeg håber det virkelig. Men fordi, nu nævnte du det selv her, man har jo man har kampen mod Færøerne og Skotland efter Østrig, og du nævnte jo det her med, at hvis de ikke klarer cuttet, eller hvis de så ikke klarer mod mod Østrig i morgen, om de så vil spare nogle spillere. Der vil jo sidde en træner og tænke, at det er jo her, man kan spille nogle spillere sammen, men jeg ved 100% også, at der, der er en målmand, der gerne vil have det clean shit. Så hvor er den her balance? Hvor meget skal man jagte i forhold til, at det skal gå ud over øh, holdstrukturen? Jo, man vil i hvert fald kigge fremad og sige, hvad skal vi bruge de her kampe til? Øh, så frem, de slår Østrig, og han kommer ikke til at skifte for meget ud. Altså, det bliver igen, vi kommer til at have de der 8-9 faste, og så er de to sidste pladser sådan lidt i spil, og vi må også se, hvad vi har været hårdt ramt af skader i angrebet, hvor Dolpe har været ude lidt, og Bratræter er ude resten af året formentlig. Så det er jo nogle af de pladser, hvor man ligesom må se, om der er nogen, der vil spille sig tættere på, og kan spille sig tættere på. Men altså, nej, du er fuldkommen ret. Michael han vil jo spille hver gang. Han synes jo foran, han har 25 kampe for lidt, som han lige har udtalt. Og Simon Kær jagter også nogle kamprekorder, han vil også spille hver gang, og det ved de I de jo alle sammen. Julen kommer ikke til at gå ind og sige, at I skal ikke spille den her kamp mod Færgen eller Færen. Mod... Hvad, hvad, hvad hvis Østrig scorer? mod Danmark, og Danmark stadig går videre. Hvor, hvor, hvordan, altså, ændrer det, hvor meget ændrer det? For det kan jo sagtens ske, altså at, ja, ja. at et, et godt Østrigs mandskab, som var med til, til EM, for scoret. Nej, men der er så meget gærhed på det hold. Det, det, altså, smakket bliver rasende, og Forsvaret bliver også irriteret, men så, øh, så smider de bare endnu mere på, så tror jeg, de så bliver de næsten kun endnu, endnu mere modbydelige at have mere at gøre. Så det kommer ikke til at... Det kan man ikke så ændre noget i forhold til den måde, de, de spiller kampene på. Det tror jeg ikke. Altså de, selvfølgelig vil det være ærgerligt for dem, fordi det er, jo, nu er det jo lige pludselig en, en helt mærkværdig rekord, de nærmer sig. Men vi altså vil ikke ændre på, på noget på deres måde at spille på, og de vil bare smage endnu mere på, tror jeg. Hvor meget, hvis vi skal kigge på det her med, nu, nu får de rigtig meget kredit danske landshold, men når vi har haft to landstræner før, det er en Morten Olsen, som var der i, i 100 år, det var der, hvor du blandt andet var i, som du sagde, i 2010 op til slutrunden, hvor du, havde fået, hvor du sad på bænken. Og så har vi haft en Harald efterfølgende, øh, som tog det videre fra, fra Olsen, lavet lidt om på landsholdet, og skabt den her, kørt videre på den her røde tråd. Hvor meget kredit skal de to andre landtrænere have i den hele den her snak her? Fordi øh, der er mange, der, der hele tiden nævner, at det startede jo engang, og nu ser vi jo så, hvad kan man sige, øh, ja, øh, alt det, at det bærer frugt. Jamen, der er ingen tvivl om, at... Øh... Begge de har en, en stor ejerandel i det, vi ser nu, og der er ingen tvivl om også Morten Olsen. Man kan sige, der er jo ikke rigtig nogen af de her spillere tilbage fra, fra hans tid, men det er måske mere de ting, han søsat med den røde tråd, og så kan man mene, hvad man vil om det, men det har i hvert fald været med til at skabe, at de danske klubber fik løftet deres måde, på de trænede spillerne på og, og uddannede dem på, som man nu kan se, et resultat af, at der er mange øh, spillere, som, som byder sig til. Øhm, så, så, øh, og så kan man sige, at man har, efter min mening, øhm, været både dygtig og god til at og kan få sådan lidt flere forskellige facetter ind i spillet, hvor Morten Olsen, han var meget sådan, øh, stålfast på det, han gjorde, som han også lykkedes med i en lang, lang, lang år, ikke, hvilket også var imponerende. Men, men det er mere det der med, at Hjulmand har turde bruge nogle spillere, øh, og øh, ja, vi så og måske gættede på, det var Andreas Gård Olsen, der skulle spille, men det var øh, Damsgaard, der dukkede op, og, altså, og det, det, det føler jeg, at øh, Hjulmand har har ligesom været bedre til at måske mærke de spillere, hvor, hvor de var på, på dagsform, og hvor nogen som var lidt mere altså, lojal og tro mod de spillere, som han kendte. Ikke? Fordi han var meget rigid i sin måde at, at se et hold på. Fordi jeg husker også et andet, jeg var godt nok også yngre øh, på det tidspunkt. Men det her med, at man vidste jo nærmest, hvem der skulle spille, fordi han havde altid sine spillere. Er det lidt det? Altså desværre ved et det er det der med, at øh, nogle flere nye, du bringer ind, nu sværere er det for dem at komme ind i rolle. Til gengæld gør det så også, at, ja, som du selv siger, at alle sammen allerede næsten godt vidste, øh, hvilken landsholdstrup der var. Altså man mødes ikke engang se øh, pressemeddelelsen. Øh, så, så ja, der, der var der et eller andet i, i det. Øh, øh, men altså... Morten Olsen har vurderet at de var de bedste, og de, de, de klarede også godt, så, så det var ikke fordi, at det ikke var godt. Men der er bare et eller andet, måde, hvor på at han er måske lidt mere åben. Og som du selv også sagde tidligere, det er, øh, det er en anden tid. Men, men tingene er, er sådan, umans, at julmandsmåde lidt mere sårbare, øh, åben lidt mere op, men samtidig stadig stilt krav, og måske lidt mere moderne måder at gøre det på. Men i forhold til hele den her vibe nør øh, omkring det danske landshold, hvis jeg tænker tilbage for fem år siden, der sad jeg i parken og så Montenegro Gæste og Montenegro Vand 1-0. Der var 20.582 tilskuere, og hele den her ja, kan man sige, vibe omkring det danske landshold var sådan lidt lunken, som den har været i rigtig lang tid. Og den er jo helt, helt anderledes nu her, altså hvad, i forhold til fra på pressens side... Og meget anderledes er det så, når I, når I skal stille spørgsmål til selve landsholdet øh, og den kritik, I nu skal rette? Fordi Ørnskov nævnte det tidligere. Vi prøver også at finde huller i den her ost her. Er det sværere nu om dagen at være, at være Mikkel Nør for fra Bold.dk? Jamen, både og. Fordi altså, vi, vi selvfølgelig skal pressen forholde sig kritisk til det og ikke bare juble med. Altså, det er ikke vores rolle. Så vi skal også stille de, de lidt svære spørgsmål også, når det går godt men vi skal heller ikke gøre det bare for at gøre det. Altså, vi skal ikke ud og opfinde ting og, og skabe problemerne, så at sige. Så selvfølgelig skal Hjulmand forholde sig til, at hans frontangriber forleden brænder tre chancer, han skulle have på. Og hvad, hvad, hvad man ellers kan finde. Øh, ja, det er vel det fodboldfaglige, at man så dykker ned i? 100 procent. Og det skal vi jo. Det er vores rolle. Øh, så ja, men, men altså, nej, det, altså, det er klart, vi, vi, der bliver ikke stillet lige så mange kritiske spørgsmål lige nu, øh, som der gjorde for fem år siden og for ti år siden under Olsen, som også vi også måtte... Måtte, måtte høre lidt af hvert, fordi det jo ikke altid fungerede super godt med ham. Øh, for, fordi der er jo bare den her, den her positive altså det, selvfølgelig stiller vi jo ikke øh, de dumme spørgsmål, når det går så godt, altså hvad skulle man snakke med dem om i forhold til, at de, fører, eller de, de har en målskub på 26-0, der har vundet alt. Øh, så, så hvad, man, hvad, hvad gør man? Hvad gør, fordi nu vender man 4-0 over Moldova. Hvad gør man som, som journalist i forhold til, altså hvad hæfter man sig ved? Man har jo i lang tid været, altså kan man sige, været vant til. Der har altid været noget negativt at tage fat i. Hvad, hvad, hvad gør man i sådan en situation? Jamen, det, man kan ikke rigtig stille så meget op. Altså, vi er med, så de fleste medier jagter selvfølgelig også nogle overskrifter, vi vil godt have dem til at sige nogle lidt, uh, ting, som måske er lidt uventet. Og det er også ret svært, uh, fordi vi, vi prøver, så prøver kan man måske prøve at gøre dem til favoritter, og få Julemand til at erkende og sige, okay, vi er faktisk virkelig, virkelig gode. Og uh, selvfølgelig vinder vi også de tre sidste, og vi lukker ikke et mål ind. Men den bider han jo heller ikke på. Han har trods alt en rimelig rutine, og er spillerne også, så de, uh, de er jo meget. Jeg vil sige, et forsigtigt vi ikke, om det er, altså for det er jo også fair nok, at man ikke bare går ud og buller løs og siger, at vi er, allerede nu er, vi er formentlig verdensmester. Så sådan så, så vil det altid være. At, men, men der er en, også en, en forsigtighed, også når det går godt fra spillernes side og fra trænernes side. Så. Men altså, vi skal ikke som presse være så kritisk bare for at gøre det. Altså, der skal være en grund til at stille de kritiske spørgsmål, synes jeg i hvert fald. Men lad os sige, at nu, nu, nu står vi her. Nu tager vi lige sådan en live. Ørn Skov er landsløbsspiller. Du journalist. Du prøver at få ud af Ørnskov, at øh, de ikke skal lukke mål ind i de sidste tre kampe. Hvad får du ud af som journalist, hvis, hvis Ørnskov han siger, at, øh, at nej, det gør vi ikke. Det er det, vi går efter nu her. Hvad bygger du det så op? Altså sådan, hvad er historien så? Så kan vi tage spilleren efterfølgende. Jamen, det, det vil da bare være fedt. Altså det er vil... det, vi bygger det på. At, at, ja, ja. At, så sætter vi det op som værende målet, der skal ja. ikke lukkes mål. Men så lad jeg bare sige til Ørnskov, hvad så man som spiller? Hvad gør det anderledes, at man har meldt sådan et mål ud, øh, at man ikke vil luk et mål ind, for eksempel, i de sidste tre kampe. Ligger det et pres? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ikke i den der case, for det er en... Det Ja, det synes jeg, det er en positiv ting, man ligesom ja. prøver på at jagte. Jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad det er, du, du sådan søger hen imod, men som spiller, så, så, så, så går du på banen for at vinde, og, og, og så er jeg med på, at øh, min rolle kontra din rolle var måske, øh, at du vil måske score lidt mere, end jeg gerne vil score, og jeg vil måske sørge, lidt mere at sørge for at holdet fungeret. Øh, så, så derpå har vi sådan forskellige... Øh, med nogle referencer, som vi føler, at vi, har, at vi har lykkes med. Øhm, så, ja, yeah. øhm, den der del, den, den, den synes jeg, det er et positivt øh, problem, den, den må vi godt, altså jeg synes godt, at vi, vi kan gå ud, altså der vil jeg måske gå over til Graversen det der med at vinde andre, leger. der synes jeg godt, at vi kan gå ud og, og være lidt mere sådan, korgig, uden at sige, at vi er, du vi kører med på gulddringssangen og vi er mon VM, ikke? <laughs> altså, at sige, altså, selvfølgelig skal vores mål være at vinde til de, de sidste kampe, og, og prøver at lade være med at lukke målet ind, det, det synes jeg skulle fedt signal, at Også fordi det er ikke for meget at bede om, altså der, nu har man gået så langt i så mange kampe, så, så der er virkelig, målet er tæt på, for næsten at lukke af nu her, er det, hvis vi siden skal kigge tilbage, er det det bedste landshold, at du kan mindes, i lang, lang tid, siden, hvornår? Ja. Jeg har de her 92, 86, 98 op, jeg kan ikke... 92-holdet, for der var jeg to år og ikke engang i landet. Uh, 98 synes jeg var et ret cool landshold. Jeg var i otte år. Hvor langt skal vi tilbage? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg hader lidt de der sammenligninger, hvad for nogle, hvad for nogle hold og hvad for nogle... Øh Ja, landshold er de bedste. Jeg, jeg, jeg, bare sådan, jeg, jeg hænger mig meget mere ved, at det er dejligt, at der er den her eufori om det danske landshold, og de gør det så godt, som de gør. Om det så er det nummer 1, 2, 3, 4, 5, det, det er mig lidt, lige, lige, lidt ligegyldigt, øh, øh, fordi det, de er i gang med nu, det er, at de selv er i gang med at skabe deres, deres historie og deres fortælling, fortælling i historiebogen. Hvad så med, for det sidste her, Simon Kjær han er nomineret til en, til en Ballon d'Or, Hvilket jo er, er et eller andet sted helt vildt øh, og fortjent i forhold til en, en, en fin sæson, han har haft, og Kasper Smeichel er nomineret til den her Leviashin-pris. Det er da helt vildt, vi har to danskere, der, der er helt det opnør. Meget. Øh, Kasper Smeichel, det, det er måske ikke overraskende, fordi han har været rigtig, rigtig god. Og... Øh, der ligesom så havde tænkte tilbage, når man EM-slutrunden, hvor vi nåede så langt, hvor meget var det i Schmeichels fortjeneste? Fordi ham havde jeg lidt sagt, at det er ham og ægsten, sagde jeg jo før, EM, der ligesom skal være stjernerne, hvis vi skal langt her. Det blev det så ikke med Eriksen, men, men Schmeichel var jo ikke, fordi, at han, det var ikke fordi man sad tilbage og tænkte, at tænkte at det var hans fortjeneste, den her slutrunde, men altså mod England i semifinalen, var han jo afstanding, øh, og var jo nærmest øh, ene mand, holdt os inde i kampen i, i lange perioder. Øh, Simon er nok lidt overraskende for mig, øh, men også et udtryk for at den her EM-slutrund med det, der skete i, i første kamp, hvor han jo ligesom var ja, på alle slæber verden over for sin rolle der, og så et udtryk for, at Danmark var jo den positive overraskelse under EM, hvor han som anfører ville sige, at man skulle nok have en. Altså, jeg havde ham ikke som bedste spiller under slutrunden, der havde jeg Pjerg Emil Højbjerg, og jeg synes faktisk, der var nogle stykker foran Simon Kjær rent spillemæssigt. Men det er nok et udtryk for at han, hans rolle i alt det her, med der skete under slutrunden, og som, som anfører for at hold, der leverede så, så godt. Er det fair, at man, øh, at man giver credit til noget, som ikke er sket på selve banen? Altså på selve banen i forhold til selve ja, spillet, mener jeg? Ja, en eller anden sted synes jeg ikke, at det er. Altså, det bør være de bedste, 30 bedste spillere i verden, og der ved jeg ikke, hvad han er på. Men altså, han har aldrig været rigtig, rigtig god, øh, og især for Danmark, vis, øh, vis sin betydning øh, for holdet. jeg ved der grund til at være stolt af, at han er med, om man så synes, at det er fortjent fodboldmæssigt eller ej. Jeg skal også til at sige, at uh, fuck det, vi håber, der var, at, uh, at de begge to over prisen, og uh, ja, det krydser vi fingre for. Det var også uh, alt, hvad vi havde for første halve Om lidt i anden halvleg så skal vi altså kigge på de her udlandsdanskere, vi har i, uh, på landsholdet, hvordan de gør det, og hvordan uh, ja, vi synes, at de, de skal gøre fremadrettet med deres karriere. Kære Janne Haller, der skal vi altså kigge lidt på de her udenlandsdanskere, der er på, øh, på det danske landshold. Men øh, lige inden vi skal ud og, og snakke om det, så øh, har vi så, eller her på, på mandagsbold, Mobile Pay som sponsor. Og i den forbindelse, så kører der en konkurrence ind på vores Facebook, ind på Bold.dk's Facebook, øh, hvor man kan vinde 10.000 kroner til jeres holds bødekasse. Og måden du deltager på, det er ved at oprette en øh, Mobile Pay-boks til dit hold, eller bare bruge den, hvis I allerede har en. Øh, og den kan du oprette inde i Mobile Pay appen og her så skal du også skrive hvilke bøder øh, der er i den ultimative bødekasse og hvilken boks der fortjener at vinde de her 10.000 øh, kroner i, øh, til jeres bødekasse her. Det er altså 10.000 kroner som, øh, ja, det er en meget fed præmie I kan vinde ved at gøre ind på Bold.dk's Facebook-gruppe og vi trækker altså vinderen den 27. oktober, hvor øh, der vil blive trukket en vinder blandt alle de her der har skrevet ind nu vil jeg tage nogle af de her med, som har været inde på Facebook-gruppen og skrive ind. Jeg kan se, at Susanne storm poulsen hun har skrevet, at i deres bødekasse på deres hold, der får de en bøde for at give fuckfinger til træneren. Den har jeg aldrig hørt om. <laughs> det, det, har, har du nogensinde set en, en, en, en spiller give en fuckfinger til en træner? Nej, <laughs> Det er en meget aldrig, random bøde. Aldrig. Det er en, en meget alternativ bøde. Og ja. så er der en, en masse flinke Espesen som skriver S. Benson, sorry, jeg har selv et efternavn, som jeg altid retter folk i, når de uh, udtaler forkert. Jeg gør en dyd ud af udtalen rigtigt. Han skriver, at uh, man blandt andet får bøder ved dem, for hvis der er en telefon, der ringer i omklædningsrummet. Den kender du lidt mere til, ønsker, uden at det måske er dig, men det, der er en, man har set og hørt før, Ja, bestemt. Og der er også en anden klassiker, det, det der med at lige, at, lad os sige, at vi er holdkammerater, vi er lige mange penge i bødekassen, så over at få lyd på, på telefonen, <laughs> og så stå over i øjnene og ringe til den, ikke? Altså, så, <laughs> ja. Så, ja. Er, det, er det bare, skal den bare ringe i omklæderens rum, ja, ja. for at forklare? Ja. Men der er også nogle af dem der, hvor den ringer under et taktikmøde, ja, den, eller noget. Ja, den er den endnu er, bedre. Den er, den er endnu bedre, den giver endnu mere i bødekassen, ikke? Den er rigtig slem. Ja. Øhm, jeg så faktisk også nu, ikke lige fået navnet med, men der var en, der skrev i forhold til... Øh, som, som, som børn, når man bliver sat af til træning, der er også bøde, hvis man bliver sat af af forældrene. Denne, denne grum, så havde min far, ja. han har fået <laughs> kæmpe bøde hver gang. <laughs> ja, mine forældre skylder også. Ja, men, det det. Ja, men øh, hop ind derude og, og melde til den her konkurrence, og generelt øh, ja, meget, meget fedt at kunne vinde øh, 10.000 kroner til jeres holdt bødekasse, som I så kan bruge på hvad end I vil, og det kan I altså gøre ind på Vores, når jeg siger ja, vores, det er øh, den står øverst konkurrencen, og så skriver jeres, øh, jeres ultimative bøder. Lad os så videre til øh, udenlandsdanskerne, og de dansker, der er på det, på det danske land. Så for vi skal tage et kig på, hvad det er, at øh, øh, generelt hele den her situation omkring øh, truppen, men noget, jeg også gerne lige vil snakke om, det er i forhold til øh, Superliga-spillere, i den danske trup. Fordi der er ikke særlig mange og det er en tilfældighed, nø? at der lige p.t., når vi kigger ned over holdet, og ned over det hold og den trup, der var mod, mod Moldova her, så er det kun Jonas Vind og Jesper Hansen, som vi har fra, fra Superligaen. Ja, ja nej, altså, det, det er jo tilfældigt, at det er sådan lige nu, at de bedste spillere bare spiller i udlandet. Altså, når man skal sidde og kigge lidt ned over Superligaen og altså, sige, hvem, hvem mangler, hvem skulle være på, så er det jo ikke voldsomt mange, der er sådan, for alvor banker, banker på, altså det er jo nok Svierchenko og Maxø i midterforsvaret, men altså den, den diskussion har jo været der, kan man sige, der er bare nogle midterforsvarer, som er for Men gør det gør det Maxøs situation bedre, hvis han, var røget, hvis han nu ryger til, til udlandet, sammen med Svierchenko? Jamen, ja, det vil det muligvis nok afhængig af, hvor de skifter hen, altså fordi jeg tror, at kigger også meget på, hvordan, hvordan bliver de testet til og Der er bare nogen, altså det er bare anderledes at spille i Premier League en Super League, end det giver sig selv. Du bliver testet på øverste hylde hver uge, så, så jeg kan godt forstå Julmands Resonement i at tage dem med, som ligesom Ligger og kæmper med de bedste angreb i verden Frem for dem, der spiller Superligaen Altså Bøjlesen har også været med, hvilket han, han kan bidrage Med noget i forhold til et tremandsforsvar til venstre og, og skulle gardere som venstrebak Og han har også været med, så det er måske lidt tilfældigt at Han ikke er med nu, fordi han var med sidst Og så er der en, en, altså en Lucas Lea Som har været med tidligere Som så ikke helt er ramt niveau endnu I hvert fald for FCK Og så er der for eksempel altså en Michael Ure Som måske måske ikke har gjort sig fortjent til, der en pionocisto, vi måske kan se, komme i gang på et tidspunkt. Men, men det er vel også det. Og så, der var derami, som, ja, som, så som, er der bare Drami, som var i FCK og, ja. og, og taget takt. Og så kan man sige, det, det vil måske være en tilfældighed, for han er nok kommet med, hvis han var blevet i FCK. Øh, så, så det er både tilfældighed, men også øh, simpelthen ja. fordi, at de spiller, altså det er jo svært at sige til julmand lige nu, at ja, du skal udtage nogle andre spillere, det går over helvede til, så tage lige nogle kan spillere <laughs> ja, Sådan 28-0. Men ja, hvis vi kigger på for eksempel VM i, i 2010, der havde vi jo blandt Jakob med, som spillede i Midtjylland AGF, det var, jeg tror, det var den transition, der var der, der var Jesper Grønkær i FCK der var Mikkel Beckmann, tror det lej, der spillede i, i Randers, godt han ikke er i dag ja, præcis, det er derfor, <laughs> jeg tager den med nu her Jesper Christiansen, der var i FCK, og William Quist, der var i FCK så der var lidt flere, men, men når jeg så kigger over den trup, der var dengang i 2010 kontra det, vi har nu her så synes jeg, at kvaliteten af spillere er blevet bedre køber du den? Jamen, det er jo svært andet ikke at sidde og sige lige nu, at, at, at kvaliteten den er, den er -høj. Altså, Jeg synes måske, man har lidt bredere udvalg af, af, af spillere, som, som, som gør det godt. Og der er jo også stadig nogle udlandske spillere, som vi et eller andet også godt kunne nævne i det her, som heller ikke er Så vi har bare en, jeg synes bare, vi har en stor palet af rigtig mange spillere, vi kan, vi kan vælge mellem hvor, at det var en masse rigtig dygtige spiller, uh, vi havde, og måske uh, også nogen, som ja, med Dan Lager i front uh, spillet uh, i endnu større klubber end det, vi egentlig har uh, sådan gående lige nu, så, så nej, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, at, uh, at, at det er bedre nu, men jeg synes bare, at vi har en bredere udvalg af spillere, vi kan vælge mellem. Hvad synes du? Synes du, at den er... Jeg, jeg synes, kvaliteten af den enkelte spiller er bedre, men som Ørnskov så rigtig nok siger, så var der måske en en akker dengang, vi havde øh, en bentner, der også var på, på en høj hylde. Øhm, Eriksen er blevet taget ud af den her ligning nu her, så, så, så hvordan er det måske i gennemsnittet af spillerne, der, der er hævet, og toppen måske er taget fra? Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Øh, også fordi, hvis man kigger på, hvor de spiller, altså, øh, så, så er det jo, kan man sige, melle som er så outstanding for os, kan jo ikke komme på holdet i Atalanta. Øh, og så har vi selvfølgelig uh, AC Chelsea og Simon Kjær i, i Milan, som er rigtig godt, og så en Valencia-spiller, så det er ikke, fordi der, der mangler noget der. Men altså, Thomas Delaney heller ikke helt spiller sig på holdet endnu i Sevilla, og, og Nørregård i Brindford, som er en Premier League-oprykker. Det er ikke, fordi vi, vi snakker ikke toppen af europæiske klubber, vi, vi, vi er i lige nu. Øh, og måske nogen, der også rundt omkring, kæmper med at få lov til at spille, også bare hvis du kigger på vores angreb, altså mod Moldova. Mm. Josef Poulsen spiller ikke fast, og Andreas spiller ikke fast og damsko også. Nej, han, han starter fra det mindste en, men man spiller også chen 90 minutter. Så er det ikke fordi vi, vi kigger rundt og siger, at okay, vi har jo spillere, der spiller 90 minutter hver gang for de bedste klubber i verden. Men det er, lidt, så det, det er jo så det næste skridt man så kan. Ja, og lægge det, tro, på. det tror. Det tror også at mange af de her spillere, som jo har et udviklingspotentiale, kan komme til på et tidspunkt. Øh, man kan godt nogle gange, når man sidder og kigger på Andreas Skolsten, se hvad han gør på landet eller at han ikke formår at spille mere på et, et, et seri, en se-klub der er mega større. Men lad os bare tage ham, lad os bare tage ham og så starte med. Andreas Goelsen. Som du selv siger, så spiller han jo... Han spiller jo fantastisk, når vi ser ham på det danske landshold, men har ikke fået så meget spilletid i Bologna. Og jeg synes, det, var, det er jo fair nok efter en sæson eller to, at man siger, at, at man skal give det noget tid og så videre. Men som vi ser på situationen lige nu om Ørnskov, burde en Andreas Gård så forsøge at søge væk fra en klub som øh, Bologna i serie? Ja, det er, jo, det er jo svært at sige, når man ikke sådan kender i dagligdagen, og hvor tæt og langt på han er, og om han føler, at han udvikler sig. For mig at se, så er det mere det der, at han stadig føler, at han udvikler sig til at blive en bedre udgave. Og umiddelbart, den Andreas Gård, som vi sendte afsted til, det vi så i går, det er da en spiller, der udvikler sig. Så et eller andet sted, så synes jeg stadig, at man skal, man skal blive og, og, og give det et, et, et, ved, et, den kamp, som, som han, han har jo trods alt gennem hele hans hans unge liv indtil videre øh, på at komme derhen, hvor han er nu. Så det vil være 100 gange federe at kunne lykkes, end at skulle flytte væk Men der kommer selvfølgelig altid et tidspunkt, hvor man siger, okay, jeg har ramt mod mur, øh, eller træneren, eller klubben tror simpelthen ikke på mig mere. Jamen, så er det tid til at komme videre. Jeg, jeg synes ikke, han er der endnu, hvor han, han skal give op. Men har, nu når du siger udviklelse fordi at han kunne vel udvikle sig, eller sige, at han udvikler sig øh, fem, fem point her nu. Ja. <laughs> ved at skifte videre til øh, en spanske liga eller en anden klub i Italien, så kunne han måske udvikle sig syv eller otte. Er det så ikke et aspekt, nu bliver det godt, bliver det, det lyder komisk, når jeg, når jeg er på det talbog, men, men er det ikke, at han selvfølgelig udvikler sig, og man kan se, at han tager de rigtige skridt nu her, men det er vel spilletiden på banen, der er den vigtigste i forhold til træningen? Jo, altså, og det er også at der, der kommer et eller andet, det, og det er den der, der er svært, når man ikke er en del af det, hvornår den der øh, magiske grænse er, er krydset, fordi øh, han kan også skifte videre, og så det der øh, femtal, han lige nu udvikler sig til, det kan godt være, at det bliver så kun i tretal det nye sted, hvis ja. det bliver endnu værre, Æh, og det er jo det, der er i, i fodbolden, det er jo, at øh, altså, jeg har jo også haft øh, nogle skifte, øh, som faldt til jorden lige inden jeg troede, jeg skulle pakke den øh, som var uden at forklare, at det det stedet var, for jeg har selv svært en i Norge. Altså, jeg, jeg var på vej sydpå inden inden jeg måtte nødt til at få vendt flyveren den anden vej. Ikke? Altså Ka rigtig meget Sydbog, der det. Ja, og så endte det med at tage en ord på i stedet for. Altså, altså, så, så fodbold, det er lidt sådan tilfældigheder, om det er det ene eller andet eller tredje. Så, så du, sådan, du skal være på, når du sådan siger, okay, jamen, farvel til det her nu, tager jeg videre et, et andet sted. Um, så du ved ikke rigtigt, altså det, du søger imod det næste sted, det kan blive guddommeligt godt, og det kan også blive noget værre råd. Men er det ikke også, det er jo ligesom, sådan er der vel i så mange ting, det er fordi jeg sidder og tænker på, at hvor meget vil det gavne ham, hvis han fik en mere fast spilletid, også kontra landsholdet? <laughs> no, men der er jo no ingen tvivl om, hvis vi kan finde den der klub, som bare giver ham den der spilletid, and... og... Og det der medvind, som vi trods alt føler, vi har set i de der landskramme, hvor han er kommet ind, hvor han har måske følt, at det, han har haft den tryghed, eller øh, den pause, eller det break, som han måske... Øh, altså, der, der giver noget ny positiv energi. Hvis vi kan finde det i den nye klub, jamen, så, øh, så, så hop derhen. Altså. Men der er ikke engang garantie af det, er det, Nå, det du det, det, siger. det. Hvad, hvad siger du til, til, til situationen omkring ham? Øhm, ja... Jeg synes ikke, han skal give op endnu. Altså, jeg synes stadig, at han skal, han skal forsøge. Øh, jeg synes også, at januarvinduet bliver nok også for tidligt, men jeg tror også bare at i forhold til ham og, og jamen, nærmest alle andre, som er på VM med deres klubber, så vil man også opleve, at Kasper Julmand har over det kommende år, for ret meget skulle jeg have sagt. Hvis han går ud og siger til en spiller, at jeg synes, du er en fremragende spiller, og jeg synes, du gør det godt, når du med her, men hvis ikke du får mere spilletid i løbet af det næste halve til hele år, så skal du ikke regne med at skulle med os til VM. Så vil sådan en som Andrews også tænke, okay altså det går ikke, altså det vil jeg, så øh, vil han jo i højere grad opsøge mulighed for at komme til et sted, måske et skridt ned for at spille fast, hvis det er det, der ligesom skal, at, skal til for at bevare sin plads på det danske A landshold før en VR rundt. Men hvor, altså, hvor meget hans præstationer på landsholdet, hvor meget opvejer de så spil, den manglende spiltid, han har for klubben? Fordi i min optik, så den manglende spiltid i klubben giver han jo også muligheden til andre spillere. Lad os sige, en der rammer lige på begynder at brænde den hollandske liga fuldstændig af, så har han jo på en eller anden måde. Ah, det er jo god så det. Men lettere ved jeg så skulle overhale omvendt. Så som Ørnskov siger, så er der Arme en ny spiller, som man lige pludselig skal til at tage ind i truppen. Så hvordan, hvordan ser du hele den her balancegang mellem, at, at julen kan styre ham? Jamen altså. Øh, Altså, du, du, siger, du spørger, hvor meget det betyder, at han præsterer på landet. Det betyder rigtig meget. altså Det er jeg slet ikke tvivl om. men øh, altså, Når han leverer den første sal, han gjorde forlod, og hvis han gør det igen i morgen mod Østrig, så er han jo også udtaget næste gang. Det kan man næsten ikke se andre om Så er han for 0 minutter dernede. Så er han jo stadig med. Men det er klart, at, at hvis dramaen lige pludselig begynder at brænde det af i, i Holland, øh, så vil han jo også være meget, meget, meget tættere på øh, i forhold til det måske også overhale ham til mm. næste gang. Øh, og hvis det så fortsætter i foråret også at skolsen okay, stadig leverer fint på, på landsholdet, men bare ikke for nogle minutter dernede, så vil der komme et tidspunkt, hvor julmanden ikke kan forsvare, hverken for sig selv eller skolsen eller nogen andre, og sige, at du skal spille på landsholdet. Så det er helt klart noget, de har for øje at sige, okay, hvad, hvad kan det få af betydning, hvis jeg fortsætter med at ligesom acceptere situationen? Altså, jeg ved godt, at de ikke har den og træner hårdt for at få den ændret, men, men så vil de jo nok i højere grad se om efter noget andet. Og, og der kan det godt være, at det bliver for sent at vente til eftersæsonen, altså til sommer i forhold til at måske kigge efter noget nyt i januar, hvis der ikke er udsigt til det ender så. Jamen, lad os prøve at tage en anden spiller, så lad os prøve at tage Martin Brethwaite. Han er godt nok skadelig nu, og, og ikke med, og hvad sagde du, han var ude til? Han var ud. Ud. Han har ud. en super, Han fik en super start på den nye sæson med Barcelona, øh, med to mål i hans første kamp, og der har generelt været lidt øh, altså problemer i, i klubben. Han er en af de spærende spillere på det danske landshold, men inden da har det jo ikke været altså, proppet med spilletid i Barcelona. Hvad skal en, som ham gøre? Altså, fordi ja, der spiller han jo... Han spiller jo i klubben. Altså, ja. vi, vi vil godt blive enige om, at vi vil feje guld i Barcelona, for at bare være der. Så hvordan, hvor, hvor er den branskegang? For det er jo top end, han er på. Jamen, der er ingen tvivl om Altså, det, der, der skal godt nok meget til, at man flytter væk derfra. også specielt for den situation, hvor de er i nu... Øhm jeg hvis du havde spurgt mig tilbage, hvor han måske var mæssig og hele det der, den der chance der, hvor han måske var lidt længere til, til, til spiltid, jamen så, så kunne man diskutere, hvad der var mest. Men lige nu har han jo en mulighed for at måske faktisk at kan spille, man kan mere regelmæssigt, end han har Nu ved jeg godt, at han er skadet, men hvis vi lige fjerner den, den, den, af, eller den del af ligningen. Så, så, så det tror jeg faktisk, også fordi han bidbringer noget, som de andre spillere ikke har. Æm, så, så, altså, jeg vil sige, der, der, der, der, hvis, hvis jeg først har fået foden indenfor i Barcelona, så skulle der sgu meget til, for at de fik lov at sparke mod, ikke? <laughs> så skulle <Ja>. <laughs> Men hvad, nu føler du den spanske liga meget, eller mm. hvad, hvad er situationen omkring ham? Fordi at nu er nu han igen skadet, øhm, eller ikke igen, men nu er han skadet, så det gør det jo helt lidt sværere, men hans situation omkring spilletid ikke spilletid? Jamen, den er ikke ret god. Øh, han det er rigtigt han startede sæsonen rigtig godt han scorede to mål det der flot at førte sejr mod Sociedad og han er jo sådan lidt en kul figur dernede, fordi han, han er jo sådan lidt altså han er ikke god nok til Barcelona og samtidig så elsker fans ham jo fordi han han arbejder hårdt, og han giver noget af sig selv han giver noget tilbage til fans som ellers ikke er noget man kan tage for givet blandt barcelona spillere som er nogle nøgler øhm, men i forhold til, til starten af sæsonen når han kommer tilbage lad os sige han kommer tilbage i januar så er Anto Fati og og Dembele indtil han skal skade igen i hvert fald og så formentlig tilbage og så er det jo nok lidt sværere og så kender de fleste til situationen dernede i Barcelona med en rigtig, rigtig dårlig økonomi. Og der er ikke rigtig blevet lagt skjul på, at Bathurst er en af dem, man gerne vil kigge på og, og komme af med. Og det vil man jo også i, i sidste vinter, også her til sommer. Men han har det jo på samme måde som os. Han udlever sin drøm, ikke? Altså han, han har også bare sagt til klubben, at, at, at jeg skal ikke væk. Jeg vil blive her kæmpe min chance, og på den måde det sætter de også pris på, samtidig som at de skal bruge penge Så det kræver selvfølgelig, at der kommer en klub, der vil lægge nogle penge for ham, for at Barcelona slipper ham. Og ellers så, så tror jeg, han er... Altså han ja, har det så fedt. Men vil han have det bedre ved at skulle tage til en klub, der var på en hylde lige under? Sportsligt ja. Altså jeg tror, han får svært ved at få spilletid, når han kommer tilbage. Fordi et, at der er nogle angreb altså Coutinho også, som ikke var med i starten af sæsonen, er jo også tilbage og kan mm. spille i de pladser, ikke? Så der er lige pludselig fire nye konkurrenter, når han er færdig med at komme over sin knæskade. Så ser det sgu nok lidt svært ud. Så jeg synes jo, da han var i næs, var han i fremragende. Og nu kan han, hvis lad os, så frem, han bliver i Spanien, kan han vælge for en højere hylde end det. Altså nok ladet mellem næs og, og Barcelona, det tror jeg vil passe rigtig, rigtig fint til ham. Og så vil han spille fast, og, og, og samtidig i hvert fald uden tvivl holde sin plads på landsholdet også. Men nu han, nu, han er jo skadet nu. Ja. Og når han så kommer tilbage, så kommer han jo ikke tilbage og skal slå øh, Jensen Hansen eller en eller anden af. Det, det er jo de, det er de største spillere, eller nogle af de største. Så hans vej tilbage på førsteholdet er meget lang. Hans udfordring på landsholdet vil jo så blive, at han ikke, nærmest ikke får spilletiden øh, frem modet. Jamen, det bliver svært. Altså, for mig ser jeg mere kompromis, hedder, at man prøver at lege ham ud, for at spare lidt penge og få ham i gang igen. Øh, jeg tror også, at den der drøm, han er i, at den klub, der skal komme og købe ham, skal jo et eller andet sted betale overpris for ham. Måske ikke de til klubben, men til Bradford selv, fordi at, hvis han skal flytte væk fra der, hvor han er, Ja, så skal man måske føle sig rigtig godt betalt, samtidig med, at det skal være et, et specielt sted. Så jeg ser mere, at, at han får et, et sted at, at komme i gang igen, så man måske på en lavere hylde, så han får det der spiltid, sådan at han kan stå klar til, når mange af de der dygtige spillere, som du øh, nævnte på det der Barcelona-hold, nok bliver skadet, fordi de har en bedre historik om <laughs> ja. at blive skadet, end, end præsteret for Barcelona. Er ja, der er mange af dem, der, der, eller der har en skadet historik. Hvis synes kigger på for eksempel uh, Joachim Mele, som render rundt i Atalanta, han har i ligaen fået spilletid i alle syv kampe i den her sæson, dog så har fire af dem, de har været under en spilletid og i Champions League, der kommer man slet ikke ind mod Real i den første kamp, og startede også ude mod Young Boys i anden kamp, øh, men kom så ind på grund af ham her, for fra Tyskland. Han, øh, han blev skadet. Det er jo den, det er jo den største, det er nærmest den største stjerne, Danmark har øh, lige nu, men er det optimalt for ham? Fordi han burde jo reelt set kunne starte, og jeg synes også, at han kunne starte inden, han, han, han konkurrerer med Sabakosta, som er kommet til øh, Atalanta, og så til her fra Tyskland, men hvor, hvor, hvor godt er det for ham? Det var jo aldrig optimalt, når, når nogen ikke spiller fast, øh, men altså, det er sådan en helt, det må være sådan en helt, helt mærkelig forestillelse af, af sådan en energibumme som ham, det må godt nok være svært at styre ned i Atalanta og at holde ham ude. Øh, ja, altså jeg synes, nu, nu blev, nu blev øh, sådan skadet, øh, så det er jo lidt med chance for at komme ind på holdet igen. Øh, og med det niveau, han viser, når hver gang han spiller for Danmark, så må han jo også kunne sammen dernede, så det er jo der må ligesom være nogle chancer for ham nu, og det er jo ikke bare en chance for at få noget spiltid, men så er det er også en chance for at spille sig ind på holdet, og den skal han jo gribe, og det er da sikker på, at han vil gøre alt for her de kommende uger og måneder, øh, og så må man jo se, når, når alle er fit igen, hvad, hvad er så situationen, men han skal da bare smedre på nu, øh, få en masse minutter, og så må man jo, jeg tror det er for tidligt at se med januar, altså, han skal ikke, der skal ikke ske noget med ham, som jeg ser det, altså, han skal blive der, klub, og sin fed spiller med helt frem, så... Øh, han er jo et godt sted, øh, klubmæssigt en god hylde, men øh, man skal selvfølgelig skal, skal han have noget mere spilletid. Hvad siger du til, ja, til situationen, skov? For det han var jo han var jo brandvarm under, under EM, og jeg havde det lidt sådan at hvis han ikke var i Atalanta, hvis han var i en hylde, der lige var lidt under, så havde han råd til en klub hvor det var at han, ja, ville vil have været startende. Men nu er han i udfordret af at han, at jeg synes jeg overrasker over for. Jeg følger den italienske lige rigtig meget, Og jeg synes hverken jeg synes jo, jeg synes, Gåsen er så god, rigtig god. Men jeg synes ikke, at Sabaccosta er bedre end Mæle. Øhm... Er, det han... med, er det med dansk øjne? Og det er det ikke engang. Ja. Det er det faktisk ikke engang. Nej. Det er fordi, at jeg virkelig synes, at han kan gøre sig gældende på rigtig mange hold. Men hvad, hvad synes du om hans situation? Fordi at han, er jo, han er jo virkelig det shit. Ja, ja, der er ingen tvivl om den del. Og jeg vil bare sige, at havde han spillet for det der lidt mindre hold, som du så sagde, at han har brændt igennem i den slutrunde, vi har havde set, så havde Atalanta købt Altså, ja. og, så, og, og det er jo ja. der, jeg føler, problemet problemet er, fordi Atalanta er jo, når man sådan udtaler klubben, så er det jo ikke så, så sexet som at sige uh, Juventus eller Milan eller hvad det hedder, uh, i de, i, altså i Italien. Og det er jo lidt det, der, der snyder, fordi Atalanta er jo et kæmpe hold, og gør det virkelig, virkelig godt, og har så mange dygtige spillere, og den måde, de spiller fodbold på, er en dejlig positiv måde. Så et eller andet sted, så synes jeg, at han er på en en voldsomt høj hylde, som også gør, at man måske ikke bare kan forvente, at han spiller hver gang. Og bare det, han stort set har... Han har i hvert fald været med i alle kampene, gør et eller andet sted, at han er et godt sted. Så er han med på som, som spiller, og så vil man spille hver kamp og alle 90 minutter. Og det er jo vel der et eller andet sted... Han søger hen imod, og hvis han formår at gøre det på Atalanta, jamen, så er han altså i en kæmpe klub, han gør det. Men er, er det bare sådan, det er, når man, når man... Altså, nu siger du det, og du siger det faktisk rigtig godt. Det er jo skridtet... Man vil gerne komme til skridtet, der hedder Atalanta. Ja. Og når man kommer derop, så skal man hæde Ronaldo og Messi osv. osv. for at kunne spille hver gang. Så det er vilkårene. Det, det synes jeg lidt. At det er... Hvad, hvis vi tager lige de to sidste her, og bare lige gør den kort. Øh, Pauls, Mathias Jensen, øh, Nørre de står i, i hver deres situation med Mathias Jensen i Brindford, som er kommet op i Premier League, starter ud med en skade. Øh, Man har ikke været i startelven en eneste gang de første syv kampe, og så er der så Yusuf Poulsen i Leipzig, som er kul i Leipzig. Men øh, jeg synes jo, at godt der kunne være lidt mere spilletid til også en som ham. Øh, hvad skal nogen som ham gøre? Mathias Jensen skal han søge væk? Nej, jeg synes jeg ikke. Han skal have det her Premier League-eventyr med sig, og han skal nok få sine chancer af overbevist om. Der er nogen, der spiller lige nu fra starten af sæsonen, mens han ser ud med en skade. Og man må lige sige, at de har gjort det godt, så det er svært også for Thomas Frank at begynde at pille dem ud, for at sætte Mathias Jensen ind. Jeg tror oplevelsen i sig selv, når han har haft et svært udlændsskift i Celtic, og så kom til Brentford og var med at spille dem op. Så bare det at være i Premier League for ham lige nu, tror jeg Selvfølgelig er han ikke tilfreds med ikke at spille, men det er jo kæmpestort den oplevelse, er jeg sikker på, at han vil have med i den her klub, og han skal nok få spilletid. Josep Poulsen synes jeg, at det er ved at være tid til sådan set udefra, uden at man kender så meget til, til hvad der sker dernede, så skal han til at prøve noget nyt. Nu har han været der i, i rigtig lang tid, skiftet til, fra Løbenby for mange år siden efterhånden, øh, og er jo også rådet udholdt. Øh, så jeg synes, at måske ikke et vinterskifte, men jeg, jeg tror da på, at det her det bliver hans sidste sæson i Leipzig, og så skal han prøve en en ny klub, og, og synes jeg også er en anden liga og få til sig sig selv af. Hvis, hvis det var, at Yusuf, han frygtede for sin plads mere på landsholdet, havde vi så ikke også set et, et skifte tidligere? Jo, altså, altså det, Yusuf har, har ligesom været med til, og det, det er jo med rette, at han er, har en kult øh, øh, plads nede i den klub, for når man har været med siden øh, den spæde start og troet på projektet og der, hvor de er nu, øh, hans ulempe er et eller andet sted, at han har ikke nået at udvikle sig lige så meget øh, på nogle tekniske øh, kvaliteter, på, fordi ja, hans og øh, hans de dyder, er tårnhøje. Men, men, men det, det er et teknisk niveau der, fordi en topangriber, som, øh, som man vil sige i Leipzig, vi har scoret på ja, to ud af tre af de chancer, som, som Danmark de, de havde. Og, og, og han præsterer at score 0, og det er også derfor, vi ikke ser ham spille. Og han, jeg tror, han vil have godt af at få noget ny energi, øh, få nogle nye udfordringer, og ligesom kan få... Øh, genstartede sig selv, og, og sådan, han også score som en, to, af, ud af de der tre chancer. Fordi det var tydeligt at se, at det var en spiller, der var uh, lidt selvslidforladt, og, og ja, lige mange der sidste, ikke? Men er, er det lettere at komme på landsholdet, nemmere, hvis din klub eller liga er den rigtige? Det, nej. Altså, det ja, jeg forstår, Fordi, hvad jeg Fordi nu skal vi tage Maxiøs eksempel igen. Altså, han spiller i Brøndby. Hvis adressen havde, et, øh, lad os bare sige, Brentford, eller lad os sige, en anden øh, klub i Bundesligaen, havde klubben så givet ham adgang, direkte adgang til at komme på Det tror jeg ikke. Æh, og, og der bliver vi nok nødt til at sige, okay, så, det, så bliver det min mening kontra alle mulige andre mm. mening. Om, om, ja. men, men, men altså, ud fra min mening, at de spillere, som spiller, øh, der er Max jo ikke foran... Nå, men, du ikke for, ja, ja, nej, nej, men, tog jeg bare ja, ham som ja, eksempel. Men ja. bare sådan i forhold til, kan det gøre noget, og kan det give det sidste, at man lige er rykket til? Jamen det, det tror jeg. Det, der er ingen tvivl om, hvis vi lægger to spillere, der er fuldstændig lige, og der ikke er nogen andre, der ligesom er bedre, der skal tage pladsen, så, så, så tror jeg, øhm, at det er en kæmpe fordel, det vil jeg mene, at vide, at der er en fordel i at spille din store dræsse kontra den lille dræsse, fordi at du bare bliver presset på et højere niveau hver gang, så, mm. Så det der pres og det der, det er du mere vant til, end det der med, når du står for første gang, der skal du lige vente til tingene. Så ja, ud fra, hvis du sådan, er, sådan sætter dem op sådan, så er det bedre at være en stor adresse. Og den, øh, den lykker vi på. Ja. Så har vi også optaget i, i lidt over en times tid, øh, og nået til slutfløjt. Så øh, tak til jer to, øh, for I gjorde os klogere på landsholdet. Tak. Og Selv så tak. må vi krydse fingre for i morgen, at øh, man kan slå Østrig, og så spille sig videre til en, VM-slutrunde i Qatar, som bliver en sindssyg oplevelse. Et vinter-VM. Ja. Er det ikke noget med noget finale på... Det er kort før jul. Lille juleaften, ja, er måske den 23. Ja, det. det omkring, ja. Hvor man skal sidde med... Ja, Jeg har kun fejret jul de sidste fem år, så <laughs> jeg ved ikke engang, hvad I spiser derude. Men tak, fordi I gjorde os klogere. Og til alle jer, der har lyttet med, så høres vi ved på næste mandag.